Nem. fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. nem. Nem. Kejfel Elég. Mi a lajánosral? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már Már virágba porulnék. Akkor lennék... Nem. Nyílnék én a lajának. az elmúlásnak. És az elmúlásnak. Jó reggelt. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akár honnan Ma a 2020 április 17-e péntek van, három perc lesz Reggel 4-8, ez a Kéfe Jancsi minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, az internetezők, európaiak és nem európaiak, valamint Fiala János, egy külön kategória. Korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Nos, ezt figyelik, hallják, vagy csinálnak vele bármit, negligálják. Hogy itt vagyunk! Mint a régi jó barátok, egyet mondunk és egyet gondolunk. Megnézzük a fedelet, hogy ez megfelelően van-e rajta.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 I'm here Minden féle. Ha beáll a CD, akkor elnézést kérek előre is Ez nagyjából a mostani hangulatom Hát akkor miért ne hozzam meg Önökkel? 061-877-0877 fél nyolcig miénk az idénk. Azért ez egy érdekes elegy a tight negatív és konzsuzsa. Ezek el nekem, ha idétlen vagyok, amikor ez nem volt tévéműsor, ugyanígy viselkedtem, miért viselkednék, akkor bármilyen vonatkozásban is másképp. Like nice Én nagyjából 1989 óta élem a fél életemet fülhallgatóval. a halló készülék értelemben. Így aztán elnézést a viccért. Bétót László vicce. Ez a milyen a hallása? Római katolikus. Ma 2020. április 17-e van, és péntek egy perc elmúlott reggel 4-8 óra ez a Kejfei Ancsi. Minden, amit azoknakról tudni kell, vagy érdemes. Egy korhatáros 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsor tele termék megjelenítéssel. Egy bátortalan kísérlet másfél órán át arra, hogy elválasszam, elválasszuk, elválasszátok, elválasszák, elválasztod a fontos a fontos talantól. Jelentés az árbócz kosárból, a normál zenély álhang, amely a Spirit TV jó voltából, plusz internet már nem csak Budapesten fogható. A telefonszám, amelyen kontaktusba lehet kerülni velem, 0618770877 0877 Működ, működ. De nap nagyjából tíz órakor feküdhettem le, nem igaz, nem tízkor, fél tízkor, és szerintem tízkor én már aludtam. Jó reggat. Halló, köszöntöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Önnek is. Elnézést. Sándor vagyok. Igen. És a műsorvezető úrra szeretnék értekezni. De ez már folyamatban van. Értekezni korai reggel az nehezen fog menni, de figyelek. Uram, ha nem halkítja le a rádió vagy tévékészülékét, rövid lesz nem a nem beszélgetésünk, nem amit önértekezésnek nevezünk. Nem halkítom, bocsánatot kérek. Nem. Na most, hát arról szeretnék beszélni végeredményben, amit a Szijjártó úr tegnap este elmondott, hogy vaj Isten, ha tényleg ennyi áru, és tényleg ennyi minden bekerült ebbe az országba, akkor hogyhogy hogy nem osztogatják a boltok előtt, hogy, hogy nem... Ezt nem mondta meg a Szijjártó? Nem. Ezt nem kérdezte meg a rónai egom. A Szijjártó úr nem válaszolt ezekre kérdésekre, azt mondta, hogy raktárban vannak, és hogy mindössze 2%-át reexportálják. És mit, mondta, hogy, mit mondott, hogy mikor hozzá ki a raktárból? Hát ö, ar arról úgy Isten igazából nem válaszolt. Hát akkor meg kell, hogy hívjam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úgy, üdvözlöm. Csak nem tudtam a begyenbe tartani, hogy nagyon jól tudja az idéket ragozni. Hát, megtanultam vannak igen az apácai gimnáziumban. Szóval, amikor tegnap lefeküdtem, akkor azt hiszem, hogy saját magamtól fáradtam el. Itt van ugye egy somó néző, egy sor... Sok ember, akik engem még nem hallgattak ebben a rádiomisorban, és ők nem tudják, hogy ez valójában egy olyan személyes blog, ami már akkor létezett, amikor az, hogy blog, azt még egyáltalán nem tudták az emberek, hogy mi fán terem. És ez alapvetően azért volt ez a fáradtság, mert a Filippo vannak eddén, amikor még gyakrabban találkoztunk, ő egy hozzám közel álló ember. Elmagyarázta, hogy van olyan jelenség, rajtam kívül mások is szenvednek benne, hogy több információt fogadnak be, mint amennyit feldolgozni képesek. És, uh, és ezáltal aztán egy ilyen katatónikus állapotba kerülnek, illetve hát én abba kerülök. Tegnap fél tízkor állítom önöknek, hogy képtelen lettem volna elválasztani a fontos a fontos talantól. Ömlött rám a világ, én meg próbáltam menekülni tőle De nem ment Konkrétan magam alatt voltam, illetőleg ezen információk meg rám hulló érzetek alatt evertem, Mint hogy egy földrengés rám borította volna a fölöttem lévő házat Három órakor ébredtem akkor eldöntöttem, hogy ez nem fog menni. Mármint, hogy tovább aludjak, és 3-4-kor föl is keltem. A telefonom felajánlott valami szolgáltatás, hogy ezentúl beállíthatom, hogy mennyi időt netezek, és mennyi időt nem tudom mit csinálok, és akkor jelezni fogja, hogy én túllépem a limitet. Nem állítottam be, de ezzel együtt beállította magát ez az izé a telefonomon. Alig tudtam belőle kitörölni, még az hiányzik, hogy egy ilyen plusz, kontroll kerüljön rám. S valójában ez a kvázi feldobottság, ami majd biztos el fog múlni, ez egyebek abból adódik, hogy valahogy három óra után, de különösen három, négytől, amikor felkeltem, Egyszer csak úgy éreztem, mintha a mura ura lennék, mintha az a rengeteg dolog, ami előzőn előző a fél tízkor még maga alát emettett, azokat vagy megemésztettem volna, vagy elmentek a pitlébe, de minden esetre úgy világos lett hirtelen a világ. Annyira, hogy a napfelkeltét lefényképeztem, mert én olyan helyen lakom, ahol el lehet látni egészen Ferihegyig, vagy Gödöllőig, ki merre akar nézni. Lehetne száz halombattát is látni, hogyha kivágnám a fákat. De én egy természetbarát vagyok, és nem vágtam ki a fákat. Rendes ember vagyok? És készülgettem a mai napra. A Szolzsánszky Ferinek még küldtem is egy jegyzéket holnapra a pályára, amit már ezer éve nem küldtem. Egy csomó restanciát letudtam. Tegnap este megfürödtem, így a megfürdést azt ma kihagytam. Remélem nem érződik. Lesz majd olyan zenei összeállítás, amelynek meg lesz a maga aktualitása, de úgy gondoltam, hogy ma nem fog szólni ki úr. Megtartom a nyitó zenét, amit az elmúlt időben kreáltam. És typo negatívval fogok együtt létezni fél nyolcig, amikor feligom Navracsi Tibort, hogy csacsogjunk egy kicsit. Ha önök akarnak csacsogni velem, 061-877-0877. Én egyetlen egy dologra Szeretném rávenni Önöket, hogyha telefonálnak, akkor olyan dolgokkal telefonáljanak, ami tényleg foglalkoztatja Önöket. Addig elmesélem a Kristána a barátném, hogy nem tudom elmesélni. Jó reggelt! Jó reggelt! Van, ami foglalkoztat. Az egyik, amit tegnap mondott, hogy kezdi elveszteni a hitét abban, hogy megváltozhat a világ. Erre volna egy kérdésem. A Szent István Park le van zárva. Nem uh -huh. tudom, nem vette -e észre. Nem, nem Az a karra. kérdés nem jön. akkor most egy érdekes új információt adtam. Az a kérdésem, hogy a 13. kerületi polgármesternek a dócnak van-e hatalma a törvényeket hozni? Én úgy tudom, hogy a törvényhozónk aki megengedte, hogy a hét húsvétra lezárja az összes polgármester az ő által a kedvesnek talált területet. A hét végére adta ezt a jogot. A mi polgármesterünk a 13. kerületén, mint ebből már kiderülhetett jobb élek, úgy találta, hogy ő rá az egész hétre vonatkozik ez a rendele. Halavány, illagőző nincs, hogy milyen jogszabály teszi, Na. ezt lehető. Szóval... A Gulyás úr tegnap, mármint a miniszter úr, meghosszabbította... Én a nem, amit mond, most nem kell különböző újabb részleteket mondani, mert ő most már csak kevesebbet fog mondani annál, mint amit eddig mondott. Nem tudok válaszolni a kérdésére. É, meg tudja tenni, hogy felteszi ezt a kérdést? Nem, nem sem? vagyok Tóth józsef ilyen viszonyban, és szerintem most Új, már nem, nem is a Tóth leszek. Józsefnek. Egyáltalán újságírókkal. Ne haragudj, újságírókkal miért kérdezze meg, hogy a Szent Isván körútat, vagy a Szent Isván parkot nézzálták le. Én valahogy erre a rövid időre már, ha sört szeretnék venni, akkor nem mennék el illatszerbólba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr Fábián Sándra vagyok. Mondott egy nagyon jó képet a legutóbbi civil a pályán, az égő házról. Hát sajnos úgy látom, hogy itt ez a ház nagyon ég, és a sugárcsevekből még csak úgy alig-alig bugyog a víz, de viszont súlyi módon ventilátorokkal élezgetett a tüzet. zavarban. én vagyok itt a király, ne akarjan engem legyőzni. 061-877-0877 well, Jó reggelt! Jó reggelt, kell te Jancsé? Ez az. Megtaláltam. Hogy micsoda, kicsoda? Mi van a főnökkel? Hát a Jancsi hozzá beszél. De azzal beszél az Isten áldja már meg. Jó, a szíveit. Viszont? Hát én azt szeretném kérdezni öntől. Hogy? Hogy. Mi itt Szabolcsban? Hát honnan tudjam? Én jelenleg itt egy egészen másik kerületben vagyok, mint ahol maga. Uh -huh. Akkor nem egyet hívtunk. Né, ő azt gondolt, hogy én Szabolcsból beszélek? Nem, én De akkor miért kérdezi tőlem, hogy mi van ott, ahol maga van? Hát azt hiszem, hogy tudják ott Hát hogy én egyrészt nem vagyok tentről. fent, én a földszinten vagyok, másrészt honnan a jó nyavajakorságból tudjam, hogy mi van pont Szabocsban. Fejér megyében mi van, azt se tudom, de New York államban se. Néha azt se tudom, a saját magamban, mi van, de hogyha valami van Szabocsban, árulja már el. Hát... Én azt tudom, hogy Szabolcsban alma van, de ez közhely. Vagy legalábbis volt, amikor én katona voltam. Oda jártunk alamát szedni. Most mi van Szabolcsban? Itt bóraztról, hogy szegénység. Jaj, most már látom, elnézést De mit lát? Levett, levettem a hangot a tévéről. Nem tudtam, hogy ön elbeszél. Ja, miért mi gondolt, hogy kivel beszél? <gül> hát egy ilyen a szívet. Örültem, hogy beszéltünk. De oda kéne érés figyelni. Keményen. Én ezt értem, de én mit tegyek most a szabocsi szegénységgel, amivel tisztában vagyok, és amely nem tudom, hogy most nagyobb-e, mint tegnap volt, de amely valószínűleg befolyásolja az emberek életét így járványidőszakban. Mondja meg, hogy mit tegyek. Még se vette eléggé jól le a hangot. Jó, ja, bocsánat. Emelje fel a hangját arra, hogy küldjenek ide még több segítséget. Ennyit tehet csak. Nem kérek én sajában. Mire csak, volna? Meg illetve csak annyit kérünk, hogy csak, hogy azt adja ide, ami jár nekem. Beszéljen egyes szem első szemében. Ön mit szeretne? Én? Ön. Én azt szeretném, hogy jobb legyen az életem. Én ezt értem, de ez nem csak pénzkérdése. Most pénzről beszéltünk. Ön mit szeretne? Hogy a kultúránk és a többi dolog is mindig jó. Szerintem elvesztettük a fonalat. Hát abban az esetben vesztettük el, ha egyáltalán korábban megvolt. Még egyszer, ha idétlen vagyok, akkor is idétlen voltam, amikor nem voltam tévében. Az adom, ami lényegem. Ezért hoztam be a Tycho negatívot. Krisztának meg azt akartam elmesélni, hogy az én postakulcsom az letörött a kulcscsomómról, és egy ilyen kis csonk van, amit nem tudok megmutatni, mert egy gyertyában tartom. Igen. A postakulcsot egy gyertyában tartom. És reggel eldöntöttem, hogy megnézem a postát, és kidobom a szemetet így, ebben a sorrendben és természetesen a kulcsot belejtettem a szemétládába. És akkor már elmúlt fél hét, Azon gondolkodtam, hogy mit évő legyek. És a Kriszta tudja, de nem látja. És nem látta, hogy az egészet kiöntöttem a pultra, És eléggé vegyes halmazállapotú személy gyűlt nálam össze a tegnapi nap folyamán. Először is az jutott az eszembe, hogy vajon záros határidőn belül én megtalálom-e mindenféle nélkül a kulcsot. Megtaláltam, megnéztem a postoládát, nem volt benne semmi. Utána visszaraktam a szemért, a szemétládába, utána letöröltem az asztalt, és akkor már nagyon a határán voltam annak, hogy innen elkések. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én egy olyan kérdést tennéztel, hogy nem tudjam, mi van a karbinató kórházdal. Nem, fogalmam nem, nem sincs. Adott... Önök összetévesztenek engem a különleges tudakozóval. Mi van a Szabolcsban, mi van a Korvinotto kórházzal. nem telefonálnak, akkor én fogok. Valaki azt írja, hogy a Szent István Park a fővárosi nem kerületi, Tóth Józsefnek semmi köze nincsen hozzá. Keressék a karácsonyt. Jó reggelt lehet. Azt meséltem el a népnek, és önnek is ezt fogom elmesélni. Na, tibor tiborban, van a vonalban, miközben ha nézi a tévét, akkor látni fog, mert abban is benne vagyok. Egyáltalán nincs tévéje? Sem készülék, minden nem. Nincs előfizeti, vagy nincs semmi. számítógétek használunk, ha nézünk valamit. És ez a döntés mikor született, hogy kizárják a lakásból a Húsz éve. 20 éve? Ja, igen, én ezt szoktam beszélgetni, én szoktam ezt biztosan mondani a hogy szerintem én voltam az egyetlen olyan politikus a magyar politikában, aki tévé nélkül csinálta végig az aktív politikai pályafutását. Na, ja ben ideje beszélgettünk, és mik derülnek ki? Ahogy a szüleim mondták, mik vannak, és hogy kell vigyázni. Már tartok tőle egy, ez nem az ügymondásuk volt. Um, Dírója van. Természetesen több is. De a, amikor jön a sajtófigyeléssel foglalkozott, akkor. Hát ahhoz persze nem kellett önnek személyesen tévét nézni, akkor beszámoltak a kollégái arról, hogy. A, a sajtófigyelésnek az is egy jó ö, jó módszere, és én inkább azt szoktam alkalmazni, amikor nem azzal megbízott emberek figyelek, mert ugye ők nyilván azt mondják, hogy fantasztikusan hogy jöttem át a sajtóban, hanem olyan emberek mondják nekem, hogy láttak engem, vagy olvastak rólam, akik egyébként politikával csak mentén foglalkoznak, mert az jelzi azt, hogy a hovalóban átjött az ember. Azt értem, de a velük való és a velük való eszmecsere az viszont gondolom, hogy esetleges. Persze. Igen, tehát ez nem egy reprezentatív, ez így van. De ön megengedhette magának azt a luxust, hogy ez az esetlegesség is elég legyen. Mert hát nálam sokkal nagyobb emberek, Marsha Tessel például a saját bevallása szerint soha nem olvasta a sajtófigyelőket, és, és nem érdeklődőt. Ami miniszterelnök volt, sőt neki kifejezetten az ott a tanácsa hivatalban lévő politikusoknak, hogy ne, ne olvassanak újságot, és ne figyeljenek oda arra, hogy mit mondanak a tevékenységéről, ehhez mondjuk kell össze csak karaktere is, ezt kicsit te De... De figyelj maga, kitalált, teljesen helyben vagyunk. Én ugyanis, amikor elkezdtem ezt a mai műsort, én pontosan arról számoltam be, hogy a mai feldobottságon belejött, vagy péntek van, és akkor holnap, holnap után nem dolgozom, ami nem igaz, mert holnap dolgozni fogok, hogy az annak szólt, hogy én tegnapra teljesen szétestem, és ez elsősorban annak volt a következménye, ez nálam egy gyakori dolog, hogy ez a rengeteg információ miért, de ami egyáltalán, tehát ami hat rám, az engem darabokra szedett, tehát, e, ha jobb, tehát mentem én minden irányba, jobbra, balra, fölfelé, lefelé, e, miközben egy helyben topogtam, ez ugye a szó átvitt értelmében, és ettől teljesen kiborultam, és nem tudtam úrrá lenni rajta. Tehát rájöttem arra, hogy én a legegyszerűbb, ha lefekszem, és az Úristen megengedte, hogy elaludjak. Háromkor fölébredtem, három-egy-négykor föl is keltem, addig néztem a világ híreit. És reggel három ugye azt tapasztaltam, egyrészt kinyomtattam magamnak 500 millió papírt, az nem is értem, hogy minek nyomtatok én ennyi papírt, mondván, hogy befolyásoljon a téma ismerete, valamiről beszélgetünk. Aztán ugye ezeket még el is kellett olvasni, és amikor eljöttem otthonról, akkor olyan érzésem volt, mintha átmenetileg uralnám a terepet, és az információk, amik értek, azokat vagy feldolgoztam, vagy pedig néhány információnak azt mondtam, hogy menjen a pitlébe, mert engem nem érdekel, és ez hihetetlen eredmény volt az előző fél tízes, mármint esti állapotomhoz képest, és ez tökéletesen hasonlít arra, mint amit ön az előbb itt ismertetett. Ez ez, én, ugye ez a tudományos pályán is egy nehéz kérdés, ember mennyire ássa bele magát egy témába. Van szerintem közös ismerősünk lehetett azóta már biztosan biztosan elhunyt Búzás József volt, a Magyar Állam is jobb történet. tanszéken, annak idején rettegett szeminárium vezető volt, akinek a diák legendák szerint soha egyetlen publikációja nem volt, mert világéletében arra készült, hogy majd a Tanácsköztársaság jobb történetét megírja ami egy, állítólag egy hatalmas ládába gyűjtötte össze az összes jegyzetét és mindent, és eszen túlolvasta magát, és egy idő után már nem tudta megírni a monográfiát, és így véletlenül is had meg, hát már a 80-as években is egy idős ember volt, hogy, hogy ezt soha nem írta meg. Tehát az, amikor az ember én számomra legalábbis az is egy nagy dilemma, hogy amikor neki állok mondjuk egy tanulmát megírni, akkor a téma megismerésének milyen mélységénél álljak neki. Olyan úgy sem lesz, hogy mind, mindig minden információ a rendelkezésembe áll az témával kapcsolatban. Viszont az előállhat, hogy annyi mindent olvasok, hogy a végén már nem tudom, hogy mit akarok megírni. Lehetséges, hogy én magammal beszélgetek? <gül> És én vagyok a magyar. Igen, <gül> Lehet, egy. Látja, ennyi idő. Hát mondjuk ez nem véletlen, hogyha az ember sokat beszélget mással, akkor azért, jó, nem vagyok mindenben hasonlók, de most mintha magamat hallhattam volna. Önnek az, ahhoz a fog, tehát amit ön foglalkozásként űz, ugye önpolitikus, ez az ön foglalkozása. Hát most éppen kevésbé az. Hát látja, igen, ez egy jó kérdés, hogyha ha, ha megkérdezik tőlem, hogy mi a foglalkozásom, akkor hát ebből azt a mondani, hogy egy oktató. Ha ilyen egy rovátkába lehet csak beleírni, hogy mi a foglalkozásom. Tehát egy valamit kell megneveznem. Akkor nem a most nem politikus. Amikor miniszter voltam, akkor értelenszerűen azt mondom, hogy politikus vagy szakció vagy voltam. Most nem azt mondanám, hogy főállású politikus vagy. Mert milyen érdekes dolog, mert nekem meg az jut az eszembe, hogy én sokat jártam Afrikában, és jártam más helyeken is, ahol megtanítottak engem arra, hogy ne írjam be azt, hogy riporter vagyok. Tehát, ha be kellett írni a foglalkozásomat, akkor én állandóan ügyvéd voltam, mert azt mondták, hogy ha én beírom, hogy újságíró vagyok, akkor szerintük én oda a büdös életben nem fogok belépni. Mára én van ezek a sörén, hogy azt mondom, hogy az egypolgár vallomásaiban van, amikor beírta, hogy író, és talán a a francia-német határon a határ csalálkozik rá, hogy, hogy mit jelent az, hogy író, mit csinál az író. Tehát mi az, hogy író. És ami azért nagyon érdekes, mert ugye nálunk az író az a, meg aztán később a földföldben arról írt többször, hogy a szovjetek, amikor bejöttek, akkor ő, amikor arra hivatkozott, hogy, hogy ő író egyébként, és felmutatta ennek a, a tárgyi bizonyítékait, akkor szinte ilyen vallásos tisztelet vette körül a, a szovjet katonák és tisztek részéről. Míg itt Nyugat-Európában pedig ugye a, a határőr vagy az Ámos egy kicsit érthetlenkedve fiszotta, hogy mégis milyen foglalkozás az, hogy író, mit csinál az. Tehát, hogy mit ír, vagy hogy, tehát mi jól mutatja. Különböző foglalkozásokhoz való hozzáállás, kulturális különbségeit. különbségei. Látja, a mennyi papírt, és ehhez képest egész másról beszélgető, mert amit ön mondott, arról viszont eszembe jutott egy emlékem, ami már egyáltalán nem volt aktív. Ön aktiválta. Történt, hogy amikor én először voltam az Egyesült Államokban, és az ezek szerint még a 90-es évek előtt kellett, hogy legyen, akkor beadtam a vízumkérelmemet, és behívott engem a konzul, aki felháborítóan fiatal volt felháborítóan jobban beszélt angolul, mint én, és felháborítóan laza volt, az amerikai nagykövetségre kellett bemennem, felbé apostrofta a lábát az asztalra, és azt kérdezte tőlem, mert ugye az volt a kérdés, talán emlékszik még rá, de ezt most ön előhívta a múltból. Ez valahol Trója római mellett volt. A Sliman személye ön, aki most ezt itt előásta. És emlékszik rá, akkor az volt beleírva, hogy kitámogatja az én utazásokat. Hát persze nem akkor nem maga szépen, még szépen, nem is élt. Igen, a rendszolói kommunista párt tagja volt. Volt valami ilyen. Ez ezen a volt. De hát, nagyon jól, jól beszél. 89-ben hány éves volt? 23. Hát akkor nem volt gyerek. Nem. Szóval ott, ott álltam, vagy nem ültem vele szemben, és, de pontosan ez történt, én ugyanis beírtam azt, hogy engem a KISS javasolt, és hát neki halvány lila nem volt, hogy mi az, hogy KISS, és azért hívott be, hogy akkor mondja meg neki, hogy mi az, hogy KISS, és akkor elmagyaráztam neki, hogy mi a KISS, és akkor azt mondta, hogy nagyon jó, ő engem arra kér, hogy töltsünk ki egy új nyomtatványt, és engem ne javasoljon a KISZ, mert neki az a fix meggyőződés, hogyha engem a KISZ javasol, hogy utazzak az Egyesült Államokba, akkor neki nem fog módjában állni, hogy adjon nekem vízumot, és én egy teljesen elmebette Pali voltam már akkor is, mire mondtam neki, de értse meg, hogy engem a KIS javasol. Hát akkor hogy tehetem azt én meg, hogy most ne írjam ezt ide be? Ráadásul ezt nekem mások javasolták. Ráadásul hát abban az időben ennek már olyan nagy jelentősége nem volt, de hát mégis milyen nagy dolog, hogy engem a KIS javasol. De mondta nekem, hogy ezt mind érti nagyon ödül, hogy én ezt elmeséltem, de ezzel együtt azt javasolja, hogy ezt húzzuk innen ki, írjunk egy másikat, és akkor én meg fogom kapni a vízumot, és hát amilyen opportunista voltam, képzelj el, képes voltam kitölteni egy másik vízum kérőlapot. Valószínűleg kisz akkor már nem sértődött meg, mert amikor én egyetemista voltam, akkor a kis már ilyen hát már erősen pislákoló életjeleket mutatott csak. Jobbára ott a emlékszik a jogikar alap sorába lévő büféje büfé mellett volt valahol az irodája, és azt úgy emlékszem, hogy ők is inkább a büfében múlatták az időt, mint a mozgalmi terepen. Nagyon-nagyon régen voltam bent a jogi karom. Hát most már én is egy-három hettel körülbelül, mert inkább távol folytatjuk a dolgokat, de igen, én nem régen. Én most adok, egy kitüntetést, ami nem lesz egy nagyon nagy dolog, de ezzel együtt azt mondom, hogy én Ön az egyetlen magyar politikus, most éppen egyetemi oktató, akivel úgy lehet beszélgetni rádió műsorban, mint, mint amiről az ember azt gondolja, hogy beszélget. Nem különleges köszönöm szépen. Senki nem bír ilyen képességgel, vagy ha van neki ilyen képessége, akkor azt titkolja. Mert ugye az emberek azt mondják ilyenkor, de ezt itt most tőlem is, mert ugye most hirtelen meghatódtam a saját magam nagyságától, hogy én egy Navracsicsra beszélgethetek így, miközben a navracs is meghatódhat, hogy ő megbeszélget velem itt. De a helyzet az, hogy ilyen jellegű beszélgetés a magyar médiában, hogy két ember csak úgy beszélget. Mert ugye az emberek biztos már várják, hogy hát akkor valamit a felhatalmazási törvényről, és erről az asszonyról, aki elnézést kért az olaszoktól, jut eszembe, ha már itt tartunk, vajon mit ért meg, a bizottság elnöke, amikor rájött arra, hogy elcseszték azt, amit Spanyolországgal és Olaszországgal tettek, és elnézést kértek tőlük, ami, amit, amit ráadásul azt hiszem, hogy valami effektív cselekedet nem is követett, bár maga a bocsánatkérés is egy effektív tett, de ezt ön hogyan értelmezi, mint hajdan volt bizottsági tag? Egyrészt ez, ez nekem két dolgot mond az egyik, ami, ami, ami nem újdonság de ezt szerintem most mindenki számára látható, az európai politika, vagy fogadjuk, hogy a politika uniós szinten egyre inkább gestusokból áll. Valószínűleg azért, mert valós cselekvés nem mindig áll, valós lehetősége nem mindig áll rendelkezésre, tehát a bizottság tényleg segítséget megnyújtott, úgy próbálja törleszteni az adósságát, hogy, hogy mond egy elnézést, ami szép dolog, de hát ebből szegény olaszoknak ugye sok haszna nincsen. Másrészt, és talán fontosabb nekem azt mondja, hogy az Európai Bizottság elnökének a saját érzése szerint, hangsúlyozom a saját érzése szerint, a politikai pozíciója gyenge. Nagyon jó, amit mondaná, pont azt akartam öntől kérdezni, hogy amikor egy ilyen dolog történik, az vajon saját iniciatívából történik, vagy valaki azt mondja, hogy eljött a pillanat, amikor nem árt, ha az ember bocsánatot kér az olaszoktól. Alapvetően saját szerintem, tehát biztos mindig mondják, meg mindig vannak olyan e-mailek, levelek, elképesztő mennyiségű állampolgári dörgedelmet kap egy biztos minden nap, mint ahogy egy miniszteri is egyébként. Tehát ott a a kérdésed csak, hogy mennyire hajlandó elolvasni ezért. É, de, pont ezt akartam kérdezni. De, de biztos, hogy ezt... Tehát tévét nem néz, de Facebook üzeneteket olvas. Facebook üzeneteket nem olvas. E-maileket olvas, az is elég. Ön nem látja, mert nincs tévéje, én egy SMS küldtem, mert azt kérdezte tőlem a fókusz, hogy a Lázárral nem volt-e ugyanilyen beszélgetése, mint önnel. És én azt válaszoltam neki adásban, csak hogy az emberek, akik néznek bennünket, azok tudják, hogy mi zajlik. Lázár az a Lázár János. Azt írtam, hogy Lázár Jánossal privátim voltak ugyanilyen beszélgetései, mint önnel, de Lázár János azt a fajt, a meghittséget, amit egyébként azok a beszélgetések privátén birtokoltak, és amelyekre én nagyon büszke voltam, meg jól éreztem magukat benne, azokat műsorban már úgy, azzal, azzal a magától adódó természetességgel, amit ön produkált a szó jó értelmében, vagy amit ketten produkáltunk az elmúlt tíz percben, azt nem hozta. Amiben benne van nyilvánvalóan az is, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy mi az, ami jól áll neki, vagy, vagy van-e arra képessége, hogy átmenetleg elfelejtse, hogy ő egy fontos ember, aki megengedheti magának azt, hogy olyan módon nyilatkozzon meg, amilyen módon egyébként őt megnyilatkozni nem szokták se hallani, se látni. Erre látom, nem akar mondani semmit. Köszönöm, vagy nem, mert csak azért nagyon fontos, mert a számon kérhetősége, én egyszer Mesterházi Attiláról mondtam valamit műsorban, és mint annak a felesége engem hallgat, azt elmesélte az Atillának, és azt, ő, azt aztán ő hetekkel, vagy hónapokkal később visszamondta nekem, mert ugye az neki rosszul esett, és utólag azt kellett, hogy mondjam, hogy biztos abban a sodorban, abban a lendületben, amiben éppen voltam, abban a biztos tudatban, hogy ennek nem lesz jelentősége hozzá, úgyse jut el. Valami olyasmit mondtam, amit nem kellett volna, vagy amit ennél sokkal cizelláltabban kellett volna mondani. Tehát, hogy az embernek a beszélgetése folyamán olyan felelősséget kell tanúsítani a szó klasszikus értelmében, hogy az összes mondatáért hely tudjon állni más közegben is, ha egyébként azzal őt szembesítik. Igen, de ez nagyon-nagyon nehéz. Hát a politikai botrányok nem kis része ebből származik, ugye ez úgy nevezett felvételek, hogy bizalmas körben valaki mit mondott, ami nagyon emberi, még hogyha a legnagyobb ostogasságok is hangzanak el, de, de, hát, de hát akkor is ez nagyon nem. Ki, ki olyan közülünk, hallgatók, nézők, és kettőnk közül is, aki világéletében mindig csak a kész mondatokat, és nyilvános előtt vállalható mondatokat mondott? Hát nem. És ez... Ez így van, hát ez, ez mindig benne van a pakliban, hogyha hát ember valami olyat mond, amit utólag nekem is volt számtalan olyan mondatom, ami... ami de ez egy nagyon jó érzés, ha az ember egyébként úgy tud beszélni, hogy határozott mondatokat mond, és közben utólag, a számunk kérik, akkor azt, azt érzi, és azt tudja éreztetni a másikkal, hogy azok a mondatok helytállóak. Tehát, tehát az ember, ha nagyon, tehát az intellektuális képességét maximálisan beveti, most nem az egyéb szituációkról, hanem arról beszélt, mint ahogy most beszélgettünk, akkor azért ez egy nagy öröm, amikor az ember utólag azt mondja, hogy minden szava ér tud állni. Így, így, így van, Azt nekem, hogy minek a függvénye az, hogy én éppen angolul ír dolgozatot, vagy magyarul? Hiszen a Németországgal alapvetően kapcsolatos magyarul. dolgozata például az most angolul jelent meg a Közszolgálti Egyetemnek a honlapján. Igen, mert arra gondoltam, hogy ez, ez tehát akkor írok, írok angolul, alapvetően magyarul szoktam, néha írok angolul, hogyha úgy gondolom, hogy az olyan téma, hogy magyarul nem tudó is, számára is esetleg érdekes lehet az, hogy, hogy valamire itt Magyarországon valaki felfigyelt. Ez így bonyolulta hangzik talán, de, de konkrét tökélete. esetről van szó. Ha érthető, akkor ember. Tökéletesen értető. A többi dolgozatot is olvasson? A, már emlék az amukatársaimnál? Igen, igen. Természetesen, természetesen. Az figyel. egy nagyon érdekes dolog, amit a München báró a mocsárban az Európai Parlament áprilisi távolsági plenáris ülés a koronavírus elleni küzdelemről szól. Kicsit szörszálhasogató hasogató. Jogász. Igen, nem ismerem Dr. Petri Bernadettet. Én igen. <gül> az az elvárás, amit megfogalmaz benne, az jogos. Hát ez egy érdekes kérdés, de pont, pont, pont annak kapcsán, amit, amit a, a... Ugye, olvasom az utolsó jönnek. mondatait. ehelyett, amikor az első távolsági üzemmódban tartott ülése márciusban sor került, a parlamentnek először az eljárási szabályzat módosításáról kellett volna szavaznia, mivel ez lett volna az egyetlen lehetséges módja annak, hogy a távolsági működési üzemmódra vonatkozó rendkívüli szabályokat be lehessen vezetni. Ezt ugye annak kapcsán írja, hogy volt egy ülés, ami a jegyzőkönyvek tanúsága szerint 75 képviselő volt jelen az ülésen, azok tehát, akik az ülésteremben is megjelentek, ezen felül pedig további három képviselő mentette ki távol létét jogszerűen. Mivel tehát a szavazás kihirdetett eredménye szerint csaknem a teljes parlament támogatta az, elfogadott, az elfogadásra került javaslatokat, az az abszolút helyzet állt elő, hogy mintegy 600 az ülésről igazolhatlanul távol maradó képviselő adott le érvényes szavazatot aznap a szavazás során, ami egyebekhöz össze függésben van azzal, amiről mi korábban beszéltünk, hogy ott csak személyesen lehet megjelenni és szavazni. Igen. Ez valóban tűnhet szőszál hasogatónak. Majd mindjárt elmondom, hogy miért. Csak ami, ami ugyanakkor szintén ott van, ugye ez, hogy, a, hogy önmagában a szerződéseket azt is rögzítik, hogy a, az Európai Parlamentnek a plenáris üléseinek egy részét legalábbis Strasbourgban kell tartani, egészen pontosan évente 12 -t. És Franciaország, ami azt már perelte az Európai Parlamentet, hogy fontos döntést nem Strasburgi plenáris ülésen hozott meg, tehát mások is élnek a szőszám Ugye, Tehát ebből a szempontból ez szerintem egy releváns álláspont. Ugyanakkor, ami számomra itt is ebben a tanulmány kapcsán is, vagy, vagy cikk kapcsán is fontos tanulság, amit már korábban is tapasztaltam, és amit talán a hallgatók, hogy a nézők megfigyelhettek, a Trump ellen indított, fél évvel ezelőtt indított, és aztán lezárt uh, hivatalvesztésig vagy impeachment eljárás során is. De láttam ilyen szép szózva a hivatalvesztés, igen? Szerintem nagyon szép szó. Nagyon. nagyon örülök nekem, amikor, rá, amikor rátaláltam, hogy a, én sokáig az impeachment úgy tanítottam, mint aminek nincsen magyar... De a hivatalvesztés tökéletes. tökéletes. Ugye? Szerintem nagyon szép igen. Ö, és... És, és ott is például az volt a helyzet, hogy a, a, először a, a szenátus, mint egy saját maga, megalkotta saját magának az eljárási szabályokat, de annak, hogy impeachment eljárást folytatott már le egyébként, de úgy gondolja a parlament, hogy saját maga alkotja meg a saját szabályait. Mi Magyarországon, ez szerintem ez összefüggésben van egyébként az ezer éves állami, a, állami politikai és alkotmányjogi történetünkkel. Mi nagyon sokszor a tőlünk független jogszabályokban végjük megtalálni a, az abszolút védelmet, és ezt Nyugat-Európában sokkal rugalmasabban kezelik. Ilyen volt egyébként az is, hogyha még, még egy kanyagban lehetettek, amikor a a Argentini jelentésről szavazott az Európai Parlament, és ugye ott annak a volt tétje, hogy kétharmados, vagy nem kétharmados, a, vagy, vagy nem is tudom, hogy abszolút többség, vagy csak relatív többség, most már nem emlékszem pontosan. És a Fidesz üge azért támadta meg, illetve Magyarország azért támadta meg az Európai Parlamenti döntést, mert a tartózkodókat, tartózkodó szavazatokat nem számolták a nemek közé. És ha az Európai Parlament ekkor derül ki, hogy az Európai Parlament Parlamentnél valójában erre vonatkozóan egyértelmű szabály nincsen, nem az Európai Parlament mindig így maga kicsit esetlegesen eldönti, hogy most akkor mi legyen a tartó. Oké, okay, de egy pillanatra tartóztató. visszatérve, az alaptörténete nem feledvén, hogy koronavírus járvány van. Ezek szerint az a szabály, amit létre kellett volna hozni annak érdekében, hogy el lehessen térni a korábbiaktól, azt továbbra se hozták meg? Nem, és ezért szerintem a tanulmánynak igazoló. Azt most kérdezem igaztad. öntől, hogy egyéb iránt az, hogy én csúnyán beszélek önnel, ön ezt kifogásolja, de azt mondom, hogy ne haragudj a is süllyed a hajó, és én most nem nagyon tudom magamat cizelláltan kifejezni, mert erre nincs elég idő. Szóval ez a, én ebből nem azt mondom, hogy a koronavírus járvány felmentést ad erre, de valójában mivel nézzük mi itt most ketten és ennél valamivel többen szembe? Hogy nem lehet eltérni attól. nem léptünk az Európai nem, nem léptünk el, nem léptünk el, mert azt kérdezem, hogy valójában ahhoz, hogy jogszerű döntéseket lehet sen hozni, nincs olyan statáriális helyzet, hogy ne kelljen erre az új helyzetre is új szabályokat hozni, amelyeket majd aztán, fel, amelyekkel aztán majd felhagyunk, azt követően, amikor megszűnt a veszélyhelyzet. Nézd, nekem azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert miközben a, a, a, az, amit ön mondott, hogy szörszálhasogatás ez valóban, ez szerintem egy méltányolható jelző, vagy vád ezzel szemben, ezzel az állásponttal szemben, ugyanakkor Magyarországgal szemben az uniós intézmények ugyanezt. Tökéletes, tudtam, hogy a... ezt fogja mondani, és ebben önnek tízes káván tízesre igaza van. Igaz. Éve, ne is folytassa, de azt kérdezem Öntől, hogy vajon a kontrollja e tekintetben az Uniónak az lesz vagy nem lesz, illetve maga az Unió mit mond arra, hogy ő ezt megengedi magának, miközben nincs jogi felhatalmazása rá? Mert az, hogy szőrszál azra most utólag mondhatom azt, hogy ez egy jó kifejezés volt, de mégsem volt érdemi, mert amit ön mond, azt ugyanakkor nem tudom visszautasítani éppen az összehasonlítás révén. Isten ments, hogy kettős mérce legyen. Illetőleg nagyon is lehet kettős mérce, de az ember azt arra rájön, akkor azt meg kell szüntetni a kettős mércevel. Nem az a baj, hogy van, hanem az a baj, hogyha az ember nem jön rá, hogy van, és akkor megszünteti. Mindenkében van kettős mérce. Az a dolog lényeg, hogyha felhívják le a figyelmet, akkor az ember képes legyen revidiálni a gondolatait. Mit gondol erről ma az Unió? Vagy gondol -e erről bármit? Tehát, hogy elnézést kért az olaszoktól ez a bonyolult nevű asszony, elnézést, vajon e tekintetben mikor fog korrigálni, ha fog egyáltalán az Unió? Ön mit gondol erről, miközben ön nem dr. Petri Bernadett? az Európai Parlament nem fog bocsánatot kérni ebből a szempontból. Az Európai Parlament... Arra én teszek, ne is kérjed, de mikor fog de? korrigálni? Tehát mikor fogja azt mondani, de, hogy hozzá, ezt... Azt nem tudom. Azt nem tudom. Lehet, hogy a rájtja arról, ezt nem tudom, hogy... De az, az... Jó, de hol van hogy az, az te... a szervezet, ne ugyan hogy beindultam, amely azt mondja, hogy az így hozott döntés nem elfogadható? Az Európai Bíróság mondhatja ezt. És fordult-e hát, hozzá bárki is? Vagy nem, ezt nem tudom tudjuk? Róla nem tudok róla jelentni. Vagy az lenne szűrszál azt, azt tudom, hogy az Európai Parlament jogi szakbizottsága előtt vannak, van, vannak hasonló beadványok. Tehát amelyek azt kérik az Európai Parlamenttől hogy egy első fokon meg a saját. Tökéletesen értem. Azt kérdezem öntől, aki nyilvánvalóan jobban ismeri ezt a konkrét történetet, akkor, amikor egyébként ez a hetven néhány ember ott volt és szavaztak, akkor ott egyébként bárki ezt szóvá tette, függetlenül attól, hogy figyelmen kívül hagyták a véleményét. Nem tudok róla. Ennek van jelentősége, vagy nincs? Hogy szóvá tette? Igen. Ha utána írásban születtek beadványok, amik szóvá teszik, akkor nincs. Vajon az, aki vezette az ülést, ezzel tisztában volt egy, valószínűleg igen. Szerintem igen. Az Európa, azért próbálok futni annak, hogy az Európai Parlament ön, <gül> ön identitásáról beszélje. Az, Európa, az Európai Parlament a legsikeresebb önépítő intézmény. Ő a 60-as évet elején, de már múlszázat 60-as évek elején kitalálta, ugye ez nem is Európai Parlamentnek hívták, hanem Európai Gazdasági Közösség parlamenti közösség, És ő magára kitalálta az Európai Parlament nevet, majd ezután kitalálta magának azt, hogy ő az Európai Polgárság képviselője 79-re ugye kiharcolta, hogy közvetlenül válasszák, és innentől kezdve ő jelenik meg az Európai Demos intézményeként. Ebből adódban én biztosként is meg tudom mondani, hogy az Európai Bizottság is bizonyos helyzetekben fél, vagy tart az Európai Parlamenttől, Függeslenül attól az Európai Parlamentnek egy csomó mindenre nincsen hatásköre, de az Európai Parlament bejelenti arra az igényítés, és ott van. Ilyen értelemben egy nagyon-nagyon jó önérvényesítő intézményről van a szó, amely, amely nem engedi meg. Hát csak akkor egy példát mondjak, a, a mi vagyonbevallásunk, tehát a biztosoknak a vagyonbevallása, vagy, vagy az átláthatósága, és az Európai Parlamenti képviselők vagyonbevallása és átláthatósága között égés föl a különbség. Egy, egy biztosnak a, a, a napi programjait is nyilvánosságra kell hoznia, minden értekeltségéről pontosan be kell számolnia, egy biztosnál minden a biztosi tevékenységen túlmutató tevékenység összeférhetetlen, vagy nagyon szigorak az összeférhetetlenségi szabályok. Mert az Európai Parlamentnél ezek sokkal tágabbak, sokkal kevésbé átláthatók, és amikor a bizottság megpróbált az Európai Parlamentet rávenni arra, hogy legyen átlátható, akkor az Európai Parlament ezt kikérte magának, mint az európai polgárság képviselője. Hogy, hogy őt, úgymond az Európai Bizottság leckéztesse, és próbálja valamilyen intézkedéset állvenni. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy az Európai Parlament úgy gondolja, hogy lehet, hogy vannak jogszabályok, amelyek vonatkoznának az ő ülésezési rendszerére, de most egy olyan helyzet van, amikor úgymond az európai polgárok érdeke azt kívánja meg, hogy ők egy ilyen tele, telekonferencia keretében bonyolítsák le a plenáris ülést, és, és ezt megfesszük. Képzelje, kaptam egy, egy tájékoztatást, megkaptam például uh, Petri, uh, csak a pontos nevét szeretnél mondani, Bernadettnek a telefonszámát. Ebből az adódik, hogy ő jelenleg is Brüsszelben, vagy valahol külföldön? Igen, dolgozik. igen, igen. Mert azt írja az, az SMS szerzője, hogy ő egy egészen kiváló szakember, korábban Navracsics Tibor biztosi kabinetjének volt a tagja, most pedig Szájjel József ellen dolgozik az Európai Parlament jogi bizottságában. Így van. Sajnos letelt az időnk a cúnak abban az értelmében, hogy itt ebben a periódusban nekem hihetetlen mennyiségű riportalanyom van, pedig boldogan folytattam volna tovább, és ugye, mi ritkán szoktunk egy héten kétszer beszélni, majd gondolja át, hogy most ebben a mostani periódusban vállal-e másfél vagy két szereplést? Hétfő rákérdezek. Milyen periódusban? Hát ebben a koronajárványosban. Tehát, tehát aztán visszatérünk a norm, tehát hogy mondjam, tehát nekem most fáj a szívem, hogy el kell köszönöm Öntől, csak ugyanakkor hát ugye azt tanultam a fizikából, hogy ahol egy valami van, oda nem fér más. Hát értem, nem biztos, hogy hallgatók is egyre élvezik a ő beszélgetéseiket. Dehát akkor de majd tiltakozni Én fognak. Értem. Nem tudom, rendesnek nekem van itt egy ilyen izé mérőm, ami borzasztó, hogy lehet a rajta egyfajtában látni, hogy mekkora érdeklődés van a műsor iránt, és az önnel folytatott beszélgetések e tekintetben nem állnak rosszul. Bár most éppen két rádió beelőződ bennünket, de attól még a, az internetes hallgatottságunk dacára annak, hogy az ilyenkor alacsonyabb szokott lenni, mert tévé nézik, meg annak jobb a hangja. Na, hogy egyik szabamat a másikban ne öltsem, hétfőn megkérdezem, aztán ha a veszélyhelyzetnek vége, akkor ez garantáltan meg fog szűnni, tehát nem lesz olyan intézkedés, mint amire Varga Judit azt mondta, hogy lesz néhány olyan gazdasági intézkedés, amely a veszélyhelyzet után is fennmarad. Jó. Önnek is merő volt, sajnálom, hogy abba kell hagyni. akik régebb óta ismernek, azok tudják, hogy tényleg, és ezt nem félrejthető módon fogalmazom, mert ugye én nagyon igyekszem arra, hogy pontosan fejezzem ki magam függetlenül, hogy így is belém lehet kötni. Tehát ugye a a szexuális örömnek a mértékével ér fel időnként az az intellektuális öröm, amit egy ilyen műsor okoz, hozzátéve, hogy, hogy az ember beszélget valakivel, akkor az a beszélgetés felkelti más érdeklődését, aki egyébként megadja valakinek az elérhetőségét, akinek a dolgozatáról beszélgettünk. Két telefon meg fogok hallgatni, de ez most nem egy betelefonálós periódus, nekem két embert is fel kell hívnom. Nem azért köszöntem el Navracs és Tibortól, hogy húzzam az időt, de ha hívnak és megtisztelnek vele, akkor meghallgatom röviden, de nem fog tudni mindenkivel beszélgetni. Jó reggelt! Jó napot kívánok! nagyon lehet hallani. Jó reggelt! Önt pedig egyáltalán nem lehet hallani. Ja, hát akkor sikerült ezt... Viszonylag gyorsan, rövidre zárni. De nagyon jó esik, hogy mutatnak érdeklődést és telefonálnak. És kicsit csönd lesz, mert kell kerestem egy telefonszámot. Remélem, önök se érzik magukat feszélyezve, mert én egyáltalán nem érzem magam feszélyezve ilyenkor, amikor csönd van. Valami más is megnézek, ne ragudjanak. Igen, és jó is, hogy megnéztem, mert horvát Csabának ígértem erre, hogy fölhívom. Azt néztem meg, hogy kinek ígértem a 8 órás hívást, ami már csak 8 óra 6-kor fog bekövetkezni. Önök termékmegjelenést hallanak. A műsor utolsó részében ismét beszélgethetünk egymással, mert nagyjából fél kilenc után nincs beszélgető társam, akit előre megbeszéltem volna. Még tisztelettel elnézést a csúszásért, lehet? Lehet? Haló! Halló? Lehet? Ez úgy tűnik, hogy... Akkor még egyszer. Most már hallasz? Lehet? Halló? HALLÓ! HALLÓ! Most, most hallasz? Igen, most már jó. Ezt értem. Önök hallják, lehet hallani? Jó. Elnézés a csúszásért. Jó, ja, semmi van. Hát, nálam valami a halk. Hát akkor elnézést, ezzel valamit csinálni kéne. Háló! Mondd az, hogy elég mikrofon próbál 1-2-3. Szokásos. Ez lehetséges, de itt valami iszonyatos a halkan szól. Hello? Itt vagyok. Egy kettő. Csaba mondja valamit, légy Halló Hello? Itt vagy. Hát én nem hallok semmi, te hallasz? Itt. A szója Kristófnak lécses. Visszahívott téged elnézést. Most jó, most jó. Lehetséges, hogy te hallasz, itt nem lehet hallani. Ja, értem. Ja, ja. Jó, oké. Okay. Megbolondult, egyszerűen csinálj bele valamit. Jó. Gyere be, most ne azt nézzük, hogy látszol-e vagy sem. Még közebb öltöny Jó. jó. De adásba kell, hogy adjunk téged, mert az, hogy ez szól, az, de az szóval maradhat. Szóval, az de... Most könyörgöm, miért mész el? Elnézést, nem az a dolog lényege, én hívok valakit, az Igen. Isten áldjon meg, hívjál föl engem, és bele kell, hogy beszéljél. Hogy az, az egyébként hangzik-e a műsorban, mert föl lehet valakit hívni, de nem lehet hallani. Ne hívjál föl, arra kérlek, hogy én felhívlak téged, hív az föl csinálja. magadat. Jó, akkor légy szíves. Jó esclearRect okay. Most, mondjuk, engem hallasz. Jó, jó, hát akkor az, akkor az működik. Ezek szerint ezzel van valami probléma. Jó, adáson belül ne nézzük meg, de adáson kívül egyszeres nézz meg, mert az a telefon, és nekem két telefon kell, két telefon nélkül nem tud dolgozni. Most hallasz, jól? Jó, akkor nézzük meg, hogy így is szól-e. Mondd azt, hogy mikrofon próba? mikrofon próba Tökéletes. Ez jó, a másik telefon rossz. Akkor azt meg kell nézni majd a műsor után. Köszönöm. Összeszedünk még egy kis csúszást. Horváth Csaba zugló polgármestere van vonalban. Figyelj, ami a múlt hét a Városligettel kapcsolatban volt, az számomra maga a magyar abszolút. Te nem így élted meg? Nem. Ugye a, a, itt van nálam a dokumentációja, akarod elmondom, de akkor csak a fázisokat érzékeltetem fejből. Mond egy mondatot, ö, ö, Karácsony Gergely, ami arra vonatkozik, hogyha az egyébként a főváros kezelésében lenne, nevezetesen a Városliget, akkor az ugyanúgy le lenne zárva, mint ahogy egyébként lezárták a rómait, és később a a Margit-szigetet, és voltak még más budapesti területek, akkor jön a Városliget ZRT, ad egy jogi magyarázatot, hogy ez nincs így, akkor Gulyás Gergely és Füriyes Balázs, valamint Bár szintén tartanak egy fejtágítót, azt követően Füriyes balás beszélget veled, nagyon konstruktívnak vélik a beszélgetést, te is ezzel a véleménnyel vagy, a Városliget lezárása nem következik be ezzel kapcsolatban, nem revidiálja névezeteit. Karácsony Gergely, te pedig logikusan arról beszélsz, hogy miközben felszólítják a Városligetben lévőket, hogy az ottani csoportosulása szemben van azzal, ami Zugló és a jogszabályok egymás mellett mondanak most a gyülekezésről és a kiárási korlátozásról, de ugyanakkor nem zárod le a Városligetet elsősorban azért, mert hogy az fizikailag olyan mértékben tűnik lehetetlennek, és olyan mértékben kivár emberi erőt, amit te nem alkalmazol, amit az origó kifogásor, én megértek, miközben te arról beszélsz, hogy egyébként a dolgot meg lehetne tenni, mert van egy rendelettervezet, amit akár el is lehetne fogadni ebben az esetben, hogy neked kéne, mert nincsen közgyűlés, ám de az egyelőre a fiókban van. Mennyire foglaltam összezűr zavarosan azt, ami volt? Tökéletesen, tökéletesen. Egy mondatot tennék hozzá, hogy nem csak azért nem kívánom lezárni a Város addig, amíg ez fizikailag fenntartható, rendben, mert nehéz lezárni, és mondjuk kellene hozzá kb. száz rendőr, forráról és közterletnek ügyelő, hanem azért... Akik valójában ugye élő láncot alkotnának. Így van, tehát nagyjából ezt kellene egy kb. 1 millió négyzetméteres parkkal kapcsolatban megtenni, hanem azért sem szándékozom egyelőre ezt megtenni, mert az embereknek valahol szabad levegőhöz kell jutni. És hogyha fent tudjuk tartani fegyelmezetten azt a rendet, hogy nem megyünk egymás közelébe, nem csoportosulunk, nem piknikezünk, nem állunk neki csoportos sporttevékenységet végezni, akkor tulajdonképpen az orvosok szerint sem ártalmas az az egészségügyi séta, amit akár egy városligedve vagy a város bármely pontján megtesz. Tehát én ezt egy járható, de túlbiztosításnak tekintem, és nem is tudunk fölkészülni arra, hogy most hónapokig nem fogjuk kiengedni az embereket a szabadba, mert ez más egészségkárosodással járhat. Tehát még természetesen megéltem, hogy vannak területek, ahol teljes lezárásról döntöttek. Mi azt mondtuk, hogy noha rendelkezünk a Amikor azt mondod csak, hogy mi, akkor valójában... Akkor a... zugló, akkor zugló. Zugló jegyző, közteletfelügyelők, tehát mindazok szakemberek, rendőrkapitány, akiknek dolga volt a hétvégén és most a következő hétvégén ugyanaz. Mert az ugye az egyébként a te konzultáltál velük? Természetesen. Mint ahogy Tehát amikor kifogásolták a... Ezt, a, a, ezt a döntésedet eb, elsősorban politikai de. színezetből adódóan, akkor valójában nem a te döntés, akkor formálisan a te döntésedet vitatták, de ez egy kollektívának volt az elhatározása. A egy kollektívának volt az elhatározása. Egyébként nem tudok politikai szereplőkről, akik vitatták volna a mondásomat. Az oriholt, egy, inkább helyezük egy másik kategóriában, nem is minősíteném. Nem is értettem, hogy itt mire akarnak ki... Jutni, hát ez a felelőtlenségedet akarták, akarták domborítani. Hát igen, de ez nem sikerült, mert hogy a egyben rend volt, ugyanannyira rend volt, mint bármikor máskor. Nyilván több embert ment volna ki a jó időbe, de előzetesen intenzív volt a kommunikáció, és ennek volt az eredménye az, hogy a nagyon-nagyon intenzív ellenőrzés mellett, és az előzetes tájékoztatás mellett, és közben hangos bemondóval járta, egy járőrautónk a Városligetetben itt fölhívta erre a rendelkezésre a figyelmet, sikerült olyan állapotokat teremteni, hogy sétálni lehetett, nem kellett lezárni hermetípusan, nem kellett kitírteni az embereket egy 1 millió négyzetméteres közparból, ami a legnagyobbja Budapestnek, hanem föl lehetett tartani úgy a rendet, hogy egy időben nagyjából 150 ember sétálhatott ott. Ha véletlenül összeverődni látszottak, tehát hogy egymás közelébe mentek, akkor az ut a rendőrök, a és a polgárőrök nagyon udvariasan... Oké, akkor azt áruld el, hogy maga az, az, az a rendelet, amit nem... Be, és mindenki megköszöntetett, nulla konfliktus volt egy négy napos ünnep alatt. Mi az oka annak, hogy mégis egy rendelet tervezett van a fiokodban? Azért, mert nyilván azt nem tudjuk kiszámolni, hogy mennyire marad meg ez a jogkövető felelősség. Hol a határ? Az, Hát a határ ott van, amikor egy az emberek nem veszik tudomásul, hogy mit lehet és mit nem lehet, De ahogy mondtam, én ezt nem tapasztaltam. Ez csak egy felelős magatartásnak a része, hogy ne akkor kelljen rendelettervezetet szövegeznünk, hogyha kiderül, hogy sokkal-sokkal... Jó, ott van, teszek vagyok, veled akkor, hogyha erről a rendelettervezetről nem kérdezlek, mondván, hogy abban olyan részleteket kéne elmondanod, amelyben egyébként benne van, hogy erre a száz rendőre vagy száz, vagy ki tudja hány emberre, akik fizikailag kell, hogy megakadályozzák, abban nyilvánvaló, hogy ez benne kell, hogy legyen, hiszen, hogyha hozol egy ilyen rendeletet, akkor azt valahogy végre is kell hajtani. Hát a, a rendeletek nem szokták ezt tartalmazni, e, amilyen többek között azt tartalmazza hogy a Városliget ZRT-nek is nagyon intenzív élő erőt kell alkalmazni, hiszen a Városliget jelenleg a Városliget ZRT, vagyis a kormány tulajdonában álló üzemeltető cég kezében van. Tehát elsősorban őket kérném meg ennek a bizonyos rendnek a kialakítására, a fenntartására, és ehhez biztosítanánk a rendőrséggel, köztövet és a polgárőrséggel egy kiegészítő, kiegészítő élő erőt, de ez nem jelenti azt, hogy a város ZRT-nek kellene intenzíven beszállni ebbe a történetbe, ez hát ez újabb lehetőséget alakire. ad, hogy akkor majd mit kell megkérdezem. Csütörtökön Gyorgy Javis Benedektől, ami ugye a jövő héten lesz, de azt kérdezem tőled, hogy ebben a tekintetben, amiről most beszélünk, egyfelől milyen volt a beszélgetés Füries Balázsal, másfelől pedig ettől függetlenül, különös tekintettel, hogy egy rendelet tervezet van a fiokodban, te egyeztettél-e a Városliget zrt attól, hogy nem volt mit alkalmazni, mert ugye ez a rendelet egyelőre a fiokban van? Nem, így külön nem egyeztettünk. Mi ezt eldöntöttük pénteken, amikor egyáltalán a döntés, illetve csütörtökön, amikor ma az a döntés csak megszületett, hogy az önkormányzatoknak, a települési önkormányzatoknak, Budapesten a kerületi önkormányzatoknak kell dönteniük a kijárási korlátozás további szigorításáról így került sor néhány egy év teljes hermetikus lezárására és a látogatásának a betiltására. Mi ezt mérlegeltük és úgy döntöttünk több szempontból, hogy inkább megpróbálnánk egy fokozottabb ellenőrzés mellett... Ezt én tökéletesen rá, értem, azt kérdezem, rá, hogy milyen volt a beszélgetés Füriás Balázssal. Fügyes, Fügyes valóban konstruktív volt, de hát azért a konstruktivitáshoz hozzá tartozik, hogy 5 perccel a közleményű kiadása előtt hívott fel, mondván, hogy van egy ilyen közleményük, tudjak róla, és egyébként mi a véleményem, mondtam, hogy oké, ezt értettem, tudomásul összem, nekem azzal szembe kifogásom nincs, tehát nagyjából ennyi volt a beszélgetés, tehát ne dimenzionáljuk ne túl. Nem túl. csak jövő héten Firias Balázsal is beszélgetek, maga a Városliges közleménye imáron előttem van, abból világosan az derül ki, mint hogyha egyébként, a mint hogyha is a világosan derül ki, ez látszólag ellenhúd egymásnak, de ez a szöveg arról szól, hogy ez a te és a főváros kompetenciád, ebből nem derül az ki, hogyha egyébként te ezt elrendeled, akkor a Városliges zrt ezügyben bármilyen dolga lenne. A mi rendeletünkből ki fog derülni, hogyha ezt uh, élesíteni kell, ugyanis a területnek az üzemeltető gazdája az uh, nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is rendelkezik. Tehát ha már elvették a fővárostól 99 évre, most már néhány év leketyeget ennek a közterületnek a felügyeleti üzemeltetését, akkor az üzemeltetőnek, ahogy mondtam, nem csak... Jó, de a Füries kiderül, hogy van egy olyan jogszabály, amely nem így rendelkezik, és akkor itt elindul a jogászkodás, ami egyébként tíz emberből tizet nem érdekel. Nem nem, nem, nem, nem, Ebben nincs ellentmondás. Tehát a kerületi önkormányzatnak kell elrendelni, hogyha figorú tiltásokat vezet be, az elrendelésnek alá kell vetni a magát azoknak, akik az ő földrajzi területi egységi vannak. Jelen esetben a Várostéget üzemeltetőjének, akit rendeleti úton utasíthatok arra, hogy lássa el élő erővel a Várostéget védelmét, uh -huh. amihez mi Köszönöm. a kormányzatként segítséget adunk. Uh -huh. Uh -huh. Köszönöm. Szóval ez egy, ez egy Fura helyzet, én csak egy másik aspektust szeretnék idehozni, mert persze könnyű tiltani, könnyű azt mondani, hogy akkor ide sem menjünk, oda se menjünk. De azért gondolkodjunk abba, hogy nagyon sok ember a négy fal között euh, szenvedi, mert azért halljuk be. Jó, az, az a helyzet, az helyzet az hogy még mod, miatt folytatnád, de az az élet azt élet kell, mod. hogy mondjam, hogy te itt egy olyan tettet hajtottál végre, amelynek a politikai kockázata szerintem egy tízes skálán közelebb volt a tízeshez, mint az ötöshöz, és hál' Istennek ez a kockázat nem valósult meg, mert nem elég, hogy ezt lehetővé tetted, mármint, hogy az emberek ott legyenek, hanem különböző politikai, tehát nem kezdtél el különböző olyan politikai megjegyzéseket tenni, amelyel magára haragítottad volna a partnereidet, függetlenül attól, hogy ők milyen színezetűek, tehát a főpolgármestertől kezdve Füries Balázson keresztül, a, a Városliget zrt és azt kell, hogy mondjam, hogy ez most a hazai belpolitikát tekintve, ha az emberek értik, akkor jó, ha nem értik, akkor meg nézzenek utána, ez egy fehér holló. Tehát ahogy te viselkedtél, ráadásul egyelőre be is jött, az egy, az egy unikum. Én azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben nincs, nincs, nincs, Nincs sok arra, hogy bárki politikai haszonszerzésben gondolkodjon, de azt gondolom, hogy a felek fél a maga szempontjából tisztességes koncepció útján alatt. Én egyébként beszéltem, tettem is Karácsony Gergely-el, hogy a Városliget tekintetében nekem és a kerületnek mik a szándékai, ő ezzel egyetértett. Nyilvánvalóan az ellenőrzésem volt a hangsúly, és ahogy mondtad, persze volt ennek kockázata, de a kockázatot tudtuk volna azonnal kezelni. Tehát egy percen belül lett volna akkor egy teljes. Tás, megfelelő élőre erővel biztosítva, de én szerettem volna elkerülni, mert az embereknek joga van ahhoz. Jó, de e tekintetben te korlátozó voltál, éveként. mint Karácsony Gergely, hiszen Karácsony Gergely azt mondta, hogy ha rajtunk múlt volna, akkor ma a liget is üres lenne. Tehát e te... Nem én voltam a korlátozók, nem, épp ellenkezőlek, nem, nem, nem, nem. Igen, nem, igen, nem, nem, igen, igen. Csak azt hát mondom, e... hogy olyan kockázatot vállaltál, amilyen kockázatot az elmúlt időben, amit én látok itt Magyarország életét, vagy Budapest életét tekintve, hirtelen rajtad kívül senki nem vállalt, ráadásul visszafogott voltál, és semmiféle politikai haszonszerzéssel nem foglalkoztál. Tehát ez... Valóban én is azt láttam így a vagy. A települések egymással licitálva hoztak egyre szigorúbbnál szigorúbb ö, intézkedéseket. Nyilván vannak ö, területek, ahol ez így Én a teljes tiltással ö, csak akkor értek egyet, ha már minden más. Oké, rendben a félbeszakítottalak, is. Annak a jelentősége óriási, hiszen ha beszélgetek majd Tóth Csabával utánad, akkor erről részletesebben is szó lesz, hogy ugye milyen e, mentális problémákra ajánlott ő egyébként különböző szolgáltatásokat. Te pedig azt kezdted el mondani, hogy a négy fal között milyen szörnyű az élet, és ez... És azért valjuk be, ez még hónapokig várhat ránk és az egészségünkre és annak a romlására komoly hatással lehet az, hogyha szabad levegőt nem szíppanthatunk. Tehát annak igenis egészségügyi következményei vannak, ha ezt nem biztosítjuk, és ezért tartok fontosnak, hogy fegyelmezetten, felelősség teljesen elvárva, most az állampolgárokra gondolok, vegyük ki a magunk néhány literét abból a bizonyos szabad levegőből, de figyeljük oda egymásra, vigyázzunk egymásra, ahogy a... A most már unos-untalanig ismételt szlogenek is mondják, de nagyon helyesen, mert ez az egyetlen egy módja, hogy lassítsuk a vírus terjedését és a felettéket megoldjuk. Uh, mit tudsz mondani az olajág otthon beli helyzetről? Na, az egy igazi eh, kaotikus eh, történet, ugyanis ha visszamegyek egy kicsit az időbe, ha jól emlékszem, most már másfél, két, talán két hete is van, hogy Müller Cecilia eh, Országos tiszti főorvos asszony bejelentette valami más kapcsán, hogy az Olajákban is van 600 karanténba zárt idős ápolt vagy gondozott. Most ehhez képest mi ugye minden nap kapunk egy jelentést a kerületi tiszti főorvosi szolgálattól, amiben a karanténban zártak a új fertőzöttek és egyébek szerepelnek. És hát ennek a mai napig nyoma sincs, pedig eltelt két hét, annak a statisztikai tömegnek, amit uh, a nyilvánosság számára bejelentettek. Tehát azért ennyi kritikát meg kénytelen vagyok megfogalmazni, hogy jó lenne. De ez felé ezt fel is jelezted? felé is jelezted? Hát mi ezt uh, kérdésformányban hogy miért van az az eltérés. <gül> és mi, mi volt a, a válasz? Semmi. De ennek a jelentősége óriási. Uh, igen, ez a... Tehát Őszintén, szóval, ha a rémhírkelt és éreményem szerint jogosan... <gül> így, büntetendő, egy srófra akkor, jár az agyunk. ...akkor ez is büntetendő lenne, de hát tudjuk, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek vagy fordítva. Szóval nem ugyanazzal a mércével, érnek, de nem lenne, szerintem nem, nem egészséges rettegtetni az embereket akkor, amikor nincs mitől, és szerintem az a tisztességes, hogyha meg van mitől tartani, akkor ezt forr egy módon be kell mutatni. Itt a különböző statisztikai e, csalás lehetőségére is gondolok, hogy akkor mennyi beteget számolunk oda. E, egyébként ennél sokkal súlyosabbnak tartom azt az állapotot, ami a múlt heti döntésből adódik, hogy leürítik a kórházakat ebben a bizonyos 36 ágyban, ami azt jelenti, hogy 36 ezer kórházi ápolásra szoruló beteget küldenek haza az otthonába orvosi és szakápolói ellátás nélkül. Na, ez egy igazán komoly e, egészségügyi kockázat és e, akár e, több ezer ember élete múlhat azon, hogy ezt a döntést meghozták, szerintem embertelenül, és ha úgy tetszik, akár az alkotmánya vagy az alaptörvény eszembe... E, 32.900 ágy, mert még nem ne, ne növeljük. Értem, hát akkor, akkor csak 32.900 ágy. Jó, az jó. eredeti íradások még 36.000-ről szóltak, aztán lehet, hogy párágyat nem találtak meg. A lényeg mégiscsak az, hogy olyan embereket küldenek haza, akik betegek, mert azért szögezzük, hogy aki kórház e, tölti a szabadidejét, az nem jó kedvéből tölti ott. Kettő, amit e, e, ehhez hasonlóan súlyosnak tartok, úgy küldik haza, ha úgy teszik, úgy zavarják haza a betegeket orvosi ellátást nélkül, hogy nem gondoskodnak arról, hogy legalább a szűrésüket megtegyék. Zárásképpen az ha intézményekben igen. Az egészségügy egészségügyi intézményekben jó eséllyel szedtek össze a koronavírus, ezért elem érdek lenne, hogy csak azokat küldjék el, akiknek nincs koronavírusos feltözése a megbévő krónikus betegség mellé. Azt kérdezem tőled, hogy tegnap attól volt, vagy talán ma is attól hangos a sajt, hogy a nyolcadik kerületben hány minden teret zártak le. Végül is van-e a Zuglóban olyan közterület, amely Zuglóhoz tartozik, és ahol, ahol egyébként a polgármester úgy döntött, hogy azoknak a látogatásával átmenetett nagyon a hétvégén. Nagyon-nagyon sok... Nagyon, nagyon sok ö, játszóteret zártam le egyébként, hogy záratom. De most a hétvégére a csak. De ez, ez nem a hétvégére, ez amióta a járvány... Azt, azt érte, tehát csak a hétvégére Azóta? nincs külön? Nincs külön, hát ez egy meglehetősen hosszú, több tucatos lista. Ami azt már én tudom, de, de vannak olyan kerületek, ahol kizárólag a hétvégére is, plusz területeket zárnak le, magyarul ilyen zuglóban nincs. Nincs, és a Városliget tekintetében ugyanarra készülünk, amire uh -huh. a Z Élesítve van ugyan a rendelet, de azt szeretnénk elérni, hogy felelős magatartással az úlólyak, mert akik más körletből oda jönnek, kikapcsolódni, sétálni, szabad levegőt szipantani. Oké, okay, akkor meg, még egy kérdés, az, az ember tele van kérdéssel, állandóan egyébként nem csinálnám a műsor. Az, hogy te élesítetted a rendeletet, az honnan a frázkonyhóból tudnák meg az zuglójak és nem zuglóiak? Hát e, ezt nyilván a hivatalos hírcsatornákból e, egy-kettő, abból, hogy az a bizonyos élőlánc körbe fog ah a Városlégetet, és a hangos bemondó pedig tiltani fogja a behajtást, és megfelelő járművek azon a nyolc behajtással más útvonalon, aminak keresztül a Városlégetet magát meg lehet közelíteni, ott pedig járművek, illetve kordorok fognak fog, állni, ami ezt elég erős jelzés. Nagyon megfogja. szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm. köszönöm, túl Csabát hallották, Zugló polgármesterét, és akkor maradok ennél a telefonnál, mert nem kockáztatnám meg a másikat. Jó reggelt, lehet! Tóth Csaba Zugló Msp van vonalban. Azt kérdezem Öntől, hogy végül is azt a szolgáltatást, amely a, az idegállapotokat átmenetileg elvesztő emberek számára állítottak föl, tehát mindazok számára, akik mentálhigiénés problémával küzdenek, az milyen mértékben veszik igénybe az zuglójuk. A arra gondolom, itt a KEF, itt az Uglói Kefi. Hát erről nekünk nincs információ, mert annak idején, amikor ez, ez pár héttel ezelőtt volt, akkor keresett meg a KEF-nek a helyi elnöke, hogy támogatnám-e, segíteném -e kezdeményezésüket, és én nem elé álltam oda, mint támogató. Nagyon sok ilyen program mellé álltam oda az elmúlt időben a kerületben. De hogy konkrétan hányan vették ide igénybe, hányan telefonáltak be hozzájuk, hány embernek tudtak segítséget nyújtani, hány egyedülálló idősebb embernek tudtak segíteni, azt nem tudom. hisz ugye annyi mindennel foglalkoztunk az elmúlt időben, nem csak a, a lelki segéllyel, hanem, hanem konkrét segítséget is bevásárlástól kezdve a szájmaszkok eljuttatásán keresztül sorolhatnám hosszasan hogy Tettünk még, hát ugye beszélgettünk itt annak idején a tabletekről, amik a iskolás gyerekeknek a tanulását segítettük, de talán a, a leglátványosabb ez a múlt héten volt, amikor a, a, a szociáista képviselőink is önkéntesnek álltak velem együtt, és a, azt a harminc, egy ezer szájmaszkot, amit a kerület az idősebb, 60 éven felett egy polgárainak ajánlott azoknak a kiszállításában, segítkeztek, hogy minél gyorsabban és minél előbb mindenki megkaphassa ezt a védőmaszkot és használni tudja. Amiről beszélte, az a segítség és segélyvonal a bezártság okozta problémák ellen családunk beli erőszak koronavírus járvány idején, tehát hogy a honlapon zugló honlapján lehet látni egy cikket, amely különböző koordinátákat is tartalmaz arra nézve, hogyha a négy fal között az emberek átmenetleg megbolondulnának a bezártságból adódóan. Igen, hát ez egy nehéz helyzet, amiben mindannyian most élünk, és ugye nagyon sok ember hetek óta szinte ki sem mozdul, és különösen azoknak okozás szorulját, akik egyedül élnek, és ezen próbáltunk segíteni, legalább ilyen módon. De azon túl, hogy azért az aktivistáink, önkénteseink más módon is segítenek. A maga a laptop akció révén hányan jutottak végül is ilyen távoktatási eszközhöz? Hát meg, meg kellett emelni, nagyon sok jelentkező volt, és Uh, ugye mindenkivel uh, a személyes levelezés kapcsán uh, tudtuk eldönteni, hogy uh, tudunk-e segíteni vagy sem. És hát uh, azt, azt gondolom, azt hiszem, hogy a 80 darabot tudtattunk el végül. Uh, mindenki nem kaphatott, nagyon sajnálom, hogy mindenkinek nem tudtunk, de hát a, a keret uh, meg a beszerzési lehetőségünk is véges volt. De én azt gondolom, hogy ez a 80, 80 család, akinek ezzel tudtunk segíteni. Uh, boldogan fogadta, örömmel fogadta, és, és ebbe a távotakányban legalább a gyerekek most nem, nem szenvednek hátrányt, benne a nehéz helyzetben azért nagyon nagy segítség volt ezeknek a családoknak is. Néhány ilyen személyesen kerestem, én vittem ki saját magam, és hát döbbenetes dolgokkal találkoztunk, és erről nem, nem is szívesen beszélnék, de ha politikus életében van valami, ami, ami jó, meg amiért érdemes ezt csinálni, ezekért a pillanatokért, meg ezekért a és ilyenkor ez felhívás akkor... keringőről, hogy valójában akkor mégis azt számoljon be arról, amiről nem szívesen beszél? Hát igen, de, de ugye emberi sorsok és azok, azok, azok megrázolak egy ilyen, ilyen helyzetben, amikor minden, minden területen nagy a baj, de vannak családok, akik különösen nehéz helyzetbe kerülnek, a szülők eltesztik most a munkájukat, hiszen ebben a helyzetben, arra fel kell készülni, hogy több százer munkanélkül lesz, és ezekben a családokban ezeknek a gyerekeknek még nehezebb lesz a helyzetük. És az a, az a támogatás, amiben sokan reménykedtek, hogy majd megmenekülnek a vállalkozók, a munkahelyek, azok, azok nem igazán jelennek még meg, és nem igazán támaszkodhatnak erre se a munkavállalók, se a vállalkozók, hogy... A, a, a számukra nehéz helyzetben valami olyan kézzelfogható segítséget kapnak, ami mondjuk a túlélés lehetőséget biztosítja, vagy legalább a munkáik megőrzését biztosítja. Ma volt időnk, legközelebb majd igyekszem ennél több időt biztosítani. Elnézést kérek, de abból adódóan, hogy hihetetlenül sok embert akar az ember megszólítani, és ezek a beszélgetések mindig túlterjeszkednek azon az időkereten, mint amit én egyébként szánok nekik, mert hogy annyi a mondandó, így adódott ez, és akkor kivételesen a jövő héten még egyszer jelentkezni fogok. Köszönöm hogy szépen, hogy Én is nagyon szépen köszönöm. Önök hallottak. Előbb Horváth Csabával, majd Tóth Csabával beszélgettem, mind a kettő, vagy mind a ketten zugló képviseletében szólaltak meg. Lady Gaga, Elton John, David Beckham és Paul Beckham is részt vesz a One World Together at Home című műsorban. Ahát a Magyar Nézők április 19-én ez vasárnap este az MTV, a Comedy Central, a Paramount Channel és az RTS Spike csatornákon követhetnek figyelemmel. A Lady Gaga közreműködésével összeállított műsorban az egészségügyben világszerte dolgozó hősök. sokszor drámai és szívemarkoló történeteit láthatják, emellett olyan hírességek adnak jótékonysági koncertet, vagy buzdikák pozitív életszer, és karizmájukkal, kitartásra az emberiséget, mint Ellenész Morriset, Andrea Bocelli, csak itt a nevek, David Beckham is, valószínűleg ő nem énekel, bárki tudja, Joe Legend, Paul McCartney, Alicia Keys, Celine Dion, Jennifer Lopez, L.L. Cool Junior, Matthew McConaughey, Ofravini és még sokan mások a történelműsor házigazdái Jimmy File, Jimmy Kimmel, valamint Stephen Colbert lesznek. 061 0877 Jó reggelt! Hello! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Fialúr szeretnénk beszélni. Vele beszél. Üdvözlöm. Fialúr egy kérdésem lenne. Mit tenne ő nabba a helyzetbe? A, az a 32 ezer akárhány ágy, ez egy öngól lesz, és nem úgy lesz, ahogy van, hanem kiürítik, és nem lesz annyi beteg. Én biztos vagyok benne. Mit tesz oda? Elnézést, nekem úgy elegendő a saját kompetenciámmal megküzdeni. Én megküzdök azzal, hogy mindennét felelősséget vállok, amit én csinálok, semmilyen sem vállok felelősséget, amit mások csinálnak, de nem is hiszem, hogy ez lenne a dolgom. Ha médiának olyan szereplői vannak, akik ezügyben másféleképpen viselkednek, akkor őket kell erre megkérni, ez nem az én világom. Valamikor lehet, hogy az én világom volt, de sokat tanultam. Ezzel kapcsolatos gondolataimnak részletes kifejtésére hétfőn, részleges kifejtésére holnap a Civil a pályán című műsorban kerül sor. 061877-0877, bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt! E, mivel szanyó mondhatom? Általában ez szokott történni a műsorban. Én 28 éve, évig dolgoztam a BM Kórházban, ővel a hölgyat tájékoztatának, aki érdeklődött, hogy 2007-ben bezárták érthetett felokokból, és azóta is ott pusztul, ami felhasználható lenne a 600 ágyával. A, a vírusos betegeknek, és akkor más kórház megbenekülne a kűrítéstől. Hát hozzátéve, hogy azt azért ön se tagadhatja, hogy az alakórházzal még valamit pluszban csinálnia kéne, mert az idő alatt az hát olyan persze, mértékben lerongott. Igen, igen, hát szakarítszás, meg egy igen, itt igen, a Köszönöm szépen! was a 061-877-0877 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás A tévéműsorból még 6 perc 55 másodperc van hátra A rádióműsorból pedig 21 perc 40 másodperc A különbség abból adódik, hogy a tévéműsor hamarabb ér véget of the day But in the moonlight You just shine like a beacon of the bay And I can't explain But there's something You in good? You in a good thing, go ahead Just én vagyok adásban. Hát, ha ön beszél valakivel, akkor adásban kell, hogy legyen, mert itt rajtam kívül más nincs. Vagy téves ja, írás kérek, hogy legyen. Azt hiszem, hogy van asszisztencia, mindegy. Asszisztencia, amióta én dolgozom, 2006 óta, mert előtte még volt egyfős asszisztencia azóta, én vagyok, én vagyok a okay, Kejfejáncsi. Na, hát ennek hát, nagyon örülök, hogy sikerült. Én igazából vagyok kíváncsi, hogy Csöröljök már. Nem tudom, mi volt a karanténban. Buszáj, tudom, néha el kell menni vásárolni. De meddig lehet ezt bírni? Meddig lehet ezt csinálni? És meddig? Tehát és mi a jövő? Mi az de jövő ne kérdezzem tőlem olyanokat, amiket ő nem gondol olyan. Azt mondja meg, hogy önnek mi a baját. Nyilvánvalóan ő most valamiről beszélni akar, de átrak egy olyan kérdést itt a műsoron, amire ember nem tud válaszolni. Mit, mit, mit tudna elmondani a saját életéről? Mennyire bírja, mennyire nem bírja? Mi nem a azt mondja? Al Alapvetően mind bír nehezen. Ön egy aktív ember? A jövő, menő, idő, mozgó. De ön egy dolgozó ember? Igen. Ön egy nyugdíjas vagy nem nyugdíjas? Ezek szerintem nem nyugdíjas. Vállalkozó vagyok. Értem, attól még lehetne nyugdíjas. A kettő nem, nem zárja ki vagyok. egymást. Jó, nem az vagyok aktív vagyok. Jelen pillanatban az az életmód, amit korábban folytatott, azt egy tízes Kálán tízesen nem műveli, ha jól értem. Jól értem. És mennyire hozza, tehát mennyire ez egyébként akadályozza -e abban, hogy a normális értelemben dolgozzon magyarul, hogy ön most átmenetleg felhagyott-e a pénzkeresettel? Nem, hál' Istennek olyan a munkám, hogy itt arra is tudom, itt tudok dolgozni. Alapvetően az, fog, ad, alapvetően az zavarja, hogy keveset emberekkel találkozni, hogy a régi életformáját egyáltalán nem tudja folytatni? Hát igen, meg, meg még egyszer mondom, izgalmas, mozgó ember voltam, vagy vagyok, és zavar, hogy ittunk el visörökben, Annak ennél is naponta tíz emberrel, tizenöt emberrel tudok beszélni telefonon a munkám miatt. Csak mégsem úgy, hogy beülök egy kávézóba, vagy személyesen találkozunk, megiszunk egy kávét, és látjuk egymás arcát. És eleve az, hogy, hogy tudom azt, hogy végül is csak mindegy, hogy. 8-kor 9-kor, vagy 10-kor, mert több mindenki, hogy mikor... Nem, ez nincs így, ez nincs így, az ember ezt csak azért mondja magának, mert ezek az, az új koordinátái között még nem találta ki azt az életét, amit a másik koordinátái között élt. Ön hány éves? 63. Hát akkor meg kell alkotnia átmenetileg azt az életet, amiben ilyen mondatot nem mondhat, mert ez egyébként, amit mondott, ez arról szól, hogy elhagyja magát. Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Nem tudom, hogy jó helyre A Fogalman is, de az lenne a jó dolog, hogyha mondanám, mi miatt telefonált. Na jó helyen van. Ez az önfrekvencén. Én a kejfejancsi... Abban van a szonyom. Jó. Akkor... Mert most én látom a, a Rendben van. Hát igen, ez a helyzet, hogy ennyi időm nekem nincs. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, végre már, hogy ha valaki meg tudná mondani, hogy, hogy a személy az orványt elkéri, egy biztonság jöjjel a egy, az egy, ez, mert, hogy gyakorlatilag ki tudná nekem erre választani, adni, hogy odaadhatom neki Odaadhatja, uram. Könnyen lehetséges... van, csak nincsen, nincsen mert elhagytam. Hát, És, akkor jogosítványa van. Nincsen. Hát eh, hallgassunk sajnos. Katonakönyvem van esett. Katonakönyvbe. Ragyogú, vigye magával a katonakönyvét, ezzel meg fogja lepni a biztonsági de tökéletesen meg fog felelni, különös tekintettel, hogyha a biztonsági van annyira kreatív, mint én. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Halló? Nagyon rosszul lehet hallani, de mondja. Jó reggelt kívánok! Én az előbb nem rossz elnézést. Jó reggelt! Az egyik telefonvonal az beteg, azt meg kell, hogy javítsák a hétvégén. Jó reggelt! Jakalmas, jó, jó hangvétel. Elnézést, ha skálázni akkor azt a fürdőszobában tegyi, hogyha velem akar beszélgetni, akkor mondani kell. Egyébként még 105 másodpercük van erre. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Lenne egy kérdésem? A Következő lenne, ha gondolja, bemutatkozom. Farkas Andrea vagyok, és szeretném megtudni, hogy én abban az időben, amikor amikor állítólag a KIS önt javasolta akkor én harmadikos gimnazista voltam, és már rég nem voltam se kistak, se semmi hogy hogy létezik ez akkor már arról volt szó, hogy ruszkik haza mert, mi a kérdés az, mi a kérdés? állam az, hogy hogy javasolta önt a KIS abban az időben fogalmam nincs, szónyom elképzelésem sincs írásban, jó reggelt Reggel kívánok! Újra Kovács István megyek, megszabadtunk. meg, amikor ön azt mondta, hogy 63 éves koromra új átmenetileg... Igen, új igen mert azt kell, azt, kell. azt kell, hogy mondjam, hogy önnek rá kell arra jönni, hogy most sem mindegy, hogy 8-kor, 9-kor vagy 10-kor kell föl. Nem tudok önnek ennél többet mondani. Én de nem vagyok az ön pszichológusa, csak azt tudom önnek mondani, hogy új életszabályokat kell magának alkotnia. Te meddig tart ez? Senki nem tudja, uram. De ez, ez, egy olyan dolog, ez egy olyan dolog, hogy amikor engem elhagyott a szerelmem, és megkérdeztem a pszichiáteremet annak idején, hogy van-e garancia arra, hogy visszajön, vagy hogy mit kell nekem annak érdekében tennem, hogy a dolog helyreálljon, arra se volt válasz. Ez pedig egy egészen másik történet volt. Ezt csak azért jeleztem, mert a kettőt egyébként nehéz egybevetni, és még 15 másodperc van hátra a műsorból dörö.fi gmail.com hogy erre nincs válasz. Erre önknek kell tud Uram, ez egy olyan helyzet, mint hogyha áramszünet lenne, és egyáltalán nem lenne abban biztos, hogy is kijön az áramszolgáltató. Még a háborúnak is tudták a végén. Uram, körülbelül. ő nem élt háborúban. Hát Miért Isten. beszél háborúra? Az Isten áldja már meg. Hát azért, mert... Halomány a gőzen nincs, hogy mi van háborúban. Hát azért... Elmondásokból van. Elmondásokból lehetséges hogy van, de ő most a saját életéről beszél. Uram, ne vegye rossz néven, de jön hárít. És én nem tudok mit kezdeni egy olyan emberrel, aki pozitív megoldást akar is közben hárít. Legyen férfi az isten áldja már meg. Álljon a talpára. <gül> Jó, és ne panaszkodjon. Nem panaszkodom. Én csak arról beszéltem, hogy ezek a ezek az ilyen olyan olyan koncertek, csak meddig fogják ezt az emberek tűrni, nem is Elnézést, tűrni. egyes szem első szemében, és fogalmam sincs, hogy meddig tűri, Ő most is egy hepciás gyereket alakít 63 évesen, viszont hallásra. Most már csak interneten és rádióban vagyunk együtt, még 14 percig, ha igényt tartanak rám, ha nem tartanak rám igényt, akkor 14 percig sem fognak rám igényt tartani, mert én nem fogok itt maradni. Elnézést, hogy ezt a hangot ütöm meg, de ez a véleményem. Mármint az, ahogy én egyébként emberekkel beszélgetek, csak azzal kapcsolatban mondom. 061-877-0877 Most hirtelen olyan lett, mintha a tévéműsor megszüntével elvágták volna az adást, de akkor már csak néhány másodpercet kell kibírnom. Hozzátéve, hogyha netán önök egyébként nem telefonálnak, akkor a kilenc órát se várom be, mert semmilyen kötelezettségem nincs arra nézve, hogy nekem kilenc óráig itt kell, hogy legyek. Összerávolom a holomijaimat. Jó reggelt! Képes izé. tud csak válaszolni állni. Ebben a rövid időben, amíg itt ülnék, hülyeségekkel nem foglalkoznék. Az, hogy mi hülyeség és mi nem, azt én döntöm el. 061-877-0877 Amit hallanak, az a csomagolás hangja. akkor tudják miért, hogy csak az illendőség kedvéért elindítom a zárózenét. 8 óra 48 perckor Gyereget. Lehel Sándor vagyok. Jó Azt szeretném megkérdezni, hogy ebből a tengernyi pénzből megoldható lenne-e annak idején a, a, a nagy melegre való tekintettel a tűzcsapokra szerelt ivóvíz megoldása úgy, hogy most mi, nem, nem tudom, hogy milyen módszerrel lehet, hogy van ilyen fényjel, vagy, vagy, vagy kész érintése, közelítésével működő csapra, ami lehetővé tenni, hogy az emberek kezet mossanak. Ha olyan rohadt nagy jelentősége van ennek a szabban. Hát nézze, ha megértettem volna a kérdését, akkor válaszolni is tudtam volna rá, de sajnos egyáltalán nem értettem meg a kérdését. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok, fiatal Raúl! Remek, remeket voltak ezen a héten is a műsorok, és mellemes hétvégét kívánok! Önnek is nagyon, nagyon szépen, szépen köszönöm. köszönöm! szépen, viszont hallással. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy jut -e arra esetleg, hogy a tűzcsapoknál... Uram, ezt már az előbb is megkérdezte, akkor se értettem. Nagyon érdekes, mert akár csak tegnap az interneten itt vannak az emberek, de nem akarnak hozzászólni, és ez megint csak azt mutatja, hogy lehet, hogy azt várják tőlem, hogy ugyanúgy beszéljek és csináljak műsort, mint hogy műsort csináltam 7 óra 10 és 7 óra 30 között, de ne vegyék rossz néven, vagy vegyék rossz néven, elfáradtam. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy én itt az égegyet a világán nem csinálok semmit, se csak jártatom a pofámat, de hát akkor ebben a pofajártatásban nap mint nap elfáradok, úgyhogy ha nem telefonálnak, akkor hiába hallgatják sokan ezt a műsort, csak Petmeteni fog szólni, és ő se sokáig már. 061-877-0877. Kellemes hétvégét kívánok, nézzék holnap a Civil vagy nézzenek bármit, vagy egyáltalán ne nézzenek tévét. Maradjanak otthon, éljék túl. Ennyiben nem telefonálnak, úgy még 125 másodperc van hátra ebből a mai műsorból. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfő reggel 418 előtt találkozunk. Ha az utolsó volt, akkor örültem, hogy megismerkedhettünk. Érdes, modorom, érző szívet takar. egy 877 0877 először. 061-877-0877 másodszor Jööreget! Jó Jööreget Rászka! Köszönet az egész hétén és jó volt ez a tűz csapos ember a végére szerintem! 061-877-0877 senki többet? akkor a mai műsor 8 óra 54 perckor fog befejeződni. Reklám! Kristó! Én volt már a hogy vagy útszertárak előtt is sorban állásból?